Velkommen in igjen i Grøtlosjen. Vi er her for å sette et ekstra lite lys i dagen din. Kan vi ikke si det sånn? Det er jo i mørke og snøen. Ja, for det, den er det fortsatt. Den, det, den er det? Det tar ikke slutt. Nei, store, store mengder. Det snur og regner og blåser og holder på, og ja. våren ser ut til å la vente på sig. Ja. ja, men her sitter vi som to levende tulipaner og krokus og blomstrer, vil ja, jeg si. Ja, det gjør vi. Vi er fornøyde. Mm, det er godt det er radio, for å Ja. Det är roligt. Inte men du, jag så spänd på vad vi går till prata om idag ja, för ja. akkurat som jag lurer lite på det själv og inte vet vad ja. du ska säga. Si, vet ja, Nej, har du någon du vill starte med? Jag vil gärna att du startar med att säga statusen. Nej, det glömde jag. Ja. Jag tror det är en liksom regel, en ja. regel att ta vid. Det första husker det, ja. men vi diggar folk. Ja. Det ärcke vont ment och det är så som det är sagt. Eh det är så sant som det är ja. uh, sagt ja, jeg jag en liten sån um, grej på det med jojk. Uff. Liker du joik? Nei Jeg er veldig fascinert av samme kultur I arbeidstida Altså jeg er ikke så interessert i det på fritida Men jeg kan Nei. bli veldig interessert i det på et sånt Si mer profesjert faglig nivå ja. ja. Men uh, dette her joiken Det var, begynte jo med Grand Prix med Ja da, mm. begynte å høre på det Det var, var flott Men der ble det forklart så indelig At joik er å brette ut sjelen sin Ja tenke på det. Ja, men det ante jeg ikke. Nei, men skjønner du ikke hva sier, eller så ikke, vet jeg var det liksom... Nei, også, men jeg tror det er liksom, måten en jojker på at den da deler noe på en måte av sitt ålderinnerste. Det visste ikke jeg nei, altså. det jeg visste ikke jeg Det var helt ny kunskap. Ja. Men har du begynt å jojke? Eh, Nej jeg har ikke det. Nei. Burde jeg gjort det? Tror? Nei, jeg har ikke så lyst til å ut sjela mi, fant jeg ut akkurat nei. nå. Nei, men altså, ingen ville jo skjønt hva jeg bretta ut. <laughs> da! Så jeg håper at jeg er så farlig, ja. Jeg tror jeg hvor kunne hun joik Eller er det for Nå holdt på å si for oss vita. men uffa meg Ikke, men men ikke samer, mente jeg da Samer er ikke akkurat farger Jo, det må jeg jo farger varre, ikke Dette ja, det blir verre og <laughs> Vi lar men, den ligge ja. han, Men hvis vi Herre, breder, kommer men over selv. et joikekurs ja. Eller noen gjør det, må de si fra Gjerne ha tips Ja, ja. Og da kan dere tipse oss på Grøtelorsen podcast på Facebook Det setter vi pris på at dere gjør Tar kontakt der ja. og liker og deler ja. Veldig viktig for oss Vi ønsker å bli store Ja, vi gjør det og vi er, Fortsatt er vi ikke så veldig store Nei, nei. <laughs> ikke kjempestore nei. Du? Mm. Um, Jag har fått en sån tanke om at världen vil bedras igen. Det vill det, vil. ja, det. aldrig. Och det men det blev helt klart understrekat en dag där hur fastlaven var att det var Ja ja ja. Ja så såg jag på butiken speltbollar. Ja. ja. men hallå. Altså, ja. det er ju så det är Det oh, tror jag inte på. Er det tullebollar eller är det, ja, det bara mjöl som er Ja men Ja men alltså där så sånn... kan det vara menar du? Ja. Det er det jeg mener. Ja. Ja. For det er ikke det at jeg mener at folk som har... Nei, nei, spelt det hjelper ikke mot noe. Ikke mot søliakir også... og gløttnallarget? Nei, nei, nei, nei, nei, nemlig. Så hva, da skulle det bare høres litt sunnere sunner ut. Ja. Ja. Ja. Og da synes jeg er tull. Ja. Tulleboller, ja, tulleboller, ja. Det var jo fint. Det var jo fint ord. Ja. Um, jeg, har, jeg er jo ganske ofte jeg mister trua på menneskeheten. Ja. Det er faktisk ganske ofte, selv om jeg digger folk. Ja. Uh, så, så tenker jeg, hjelper mig Hva har Men, skjedd? Nei, altså, jeg, jeg har kommet liksom borti någon menn som snakker om kjæledyra sine. Ja. Ekstremt det är rent godsin. Och det du har, ja. har du fått tro på? Ja, jag får tro på folket. Ja, men ja. För att oh. någon sitter liksom och om katter si så där eller bickor så där, men gud, du, det er bara snille mänsklig. Ja. Ja. Så flott. Tänker du annorlunda hvis det er en dame som gör det? Ja, det är mycket vanligt. Ja. Och snapp om all. Ja, ja. ja. ja. men om män liksom ja. tar sig till det og och och ger lite av liksom innblikk, sånn, med sköldpadda så da, det synes jeg er Det er jo så flott å høre Ja, og da får jeg liksom trua dette, Ja, det er Hå. Ja, det var godt å høre ja, ja. Um, Vi sitter jo her og så drekker god kaffe nå ja. Jeg har to koselige kopper Absolutt Apropos det som gir et lysgrym til tilværelsen og trua Her har sant, du en kopp altså. hvor det står Nytt livet, drikk kaffe Ja, det er sånn som har sagt Ja, det er som sagt. Ja. sagt Og jeg har en knallgul kopp som det står livsnyte på Åh, oh, så deilig Jeg synes det er flott Ja, og det man minne seg selv på ja komme på det. Jeg drakk da. nemlig noe vondt kaffe før dig. dag. Nei. Det var ikke mye koselig å dagen med det. Nei, det går ikke. Og da hadde vi en diskusjon hjemme hos meg, eller jeg ble da belært med ja. at kaffen din smaker vondt fordi du er så tett i nesa. Åh. For att 40 av opplevelsen med kaffe kommer fra lukta. Ja. Og så smakte kaffen her da. Ja. Veldig godt. Ja, kan ja. du hylse hjemme hos i det? Jeg skal gjøre det. Ja. Mm. Du, jeg ble sur her forrige søndag, var det ikke det det var, tror du? Da var det jo femmila. Og jeg har ett yndlingsradioprogram, og det er Mikael og Ari. Hører ja. du på dem? Ja, jeg har hørt på det, for jeg har radio på badet. Så hvis jeg er busser ja, på den tiden, så har jeg hørt på det. Ja, <laughs> ja og jeg hadde, bare, jeg hadde rigget meg til den gule stolen min og på med radio. Så er det femmila. Åh, oh, så da blei det ikke noe denne veien. Det blei veien. det er ikke sånn at de kom på podden eller i appen eller noe? Ja, det kan... Nei, det tror jeg ikke i hvert fall. Og jeg mener bestemt at det man hører på ordentlig radio... Åh, oh, må det. <laughs> ja, så det... Ja, går der og da. Ja, ja, ja. Ja, det, det mistet jeg, og da kjente jeg at jeg ble ordentlig sur. Ja, det var jo dårlig greie. Så du da det. på femmila i stedet? Nej du gærne. <laughs> det er helt uaktuelt. Ja, ja, ja, ja. Nei, det skjønner jeg, jeg var irritert, og jeg har ett spørsmål, og det er, er det nødvendig å dø av snøskredd? Sånn, ja. Du tänker at folk oppsøker ja. å gå der hvis ja. det skummelt? Ja. Ja, ja nå lurte jeg på, er det noen som har en en funksjon med å gå i der, Nei. som jeg kaller det? Nei. Som bør være der? Nei. Kan Nei. det umulig være? Nei. Og jeg har aldri hørt at dømmen blir tatt. De som har funksjon. Nei, det er ikke sant. For det da har liksom du sikkert turister, tatt på helikopter i orden. Ja. ja. Men jeg, jeg blir irritert av det. Ja. For jeg tenkte, er det nødvendig? Alle vet jo at det er snødskrefer, og det har du sånne varsler på. Ja. Både her og der. Ja. Det er ja. sånn trekant på yr. Ja ikke sant, Stor, ja. altså, går du der eller ikke av deg, er det nødvendig nei, jeg synes jo ikke det er nødvendig nei, nei, og trodde du svaret fra mig var ja ja, nei, jeg trodde nei. det svaret var ja, mm. men jeg bare tänkte veldig hardt nå på de som gjør det og hva de faktisk eh, hvorom de eh, er det fullstendig risikosport liksom ja, men er det selvmordskandidater eller liksom? noe? ja, sånn ja, ja. Nei, det er jo ikke det, nei, det, er ikke nei, det er bare turglad folk men det er liksom litt for glad mm. i feil type tur ja Altså, jeg, jeg, jeg, jeg skjønner ikke, Nei. det er derfor jeg lurer på den sånn. Og, og det er jo ingen... gang på gang nu Ja. Ja, snø, jeg husker det her, og snøsager. er det overraskelse at snøen skreder, eller vad. det heter? <laughs> den gjør det til og med fram mitt eget tak, så jeg ja. tror ikke det ja. er så ja. Men du øverker. steller deg under der? Nei. Du, jeg har noe under der, som du har gått skjeis <laughs> Ja, ikke så langt unna. Ja. Ja. Men jeg har i sommer, eller i da, så satte jeg en grasskløppe ja. under taket. Ja. Men nå har det skjedd at fra det taket, ja. så har det røst, som jeg sier nå, ja. så mye snø, ja. at det ligger sikkert to ton, Det har liksom bare trengt seg inn under taket, oh, ja. lagt sig seg på grassklubberen, oh. og jeg har hele veien, hver dag, så tenker jeg smart det var det å sette den grassklubberen. Det var ikke smart i hele oh, yeah. Den er død, tror jeg. Ja. Vi får se då. Ja. Mm -hmm. Du, då ska jag snacka om hur det blev till Vi måste snacka om det oavsett, så måste du ut och en ny gräsklippare Ja, da Det är kedeligt. Och den hade ju sönd men reparerat och allt i ordning, eller så att jag den står där. Nej, nej. Varför De oh. var det lång komma ja. att ta syn igen? Att ja. vart? Du vet ju mm -hmm. att jag är lite glad i och inte bytt ut enkla ting så ofta. Ja. men nå vill jag se si att det har köpt mig en ny telefon? Ja. Jeg jag har haft en gammal iPhone men i 5 år. Ja. går det an. Det säger alle. Ja. Det, det skacke gå an. Nej, och när den började gå träckt så tänkte jag nog för vare smart för ja. det sker nog. Ja. Men jag har ju köpt en fancy telefon, jag köpt en jag är nöjd med. Ja, men du köpte en iPhone. Jag kör kjø... ja, självklart, ja. ja. ja. ja för att det blir liksom jag torkt nästan i du, att jag satt och köpte mig har ju inte tänkt mig att köpa en. Jag tänkte vad ska sy? Oj, jöje men på och säga si om ikke annet så hadde jeg tenkt på at da røy kvennskapet opp, ja, sånn det... ja, ja, det. ja jeg ja, du... hadde ikke skjønt en dritt nei, denger. så det blir nærugæren, jeg nei. elsker iPhone ja. men, men så lurte jeg på, kjøpte jeg den for skams skyld? har du vært borte i begrepet for skams skyld? ja, ja, absolut. ja, men hva også... betyr det? nei, det er sånn at den må øh, måke trappa det gjør en for skams skyld ja, altså, men da for skam, for det er skam å ikke ha måke ja. trappa ja, ja. men det var det jeg lurte litt på, om det er skamfullt å ha en iPhone lenger enn fem år Nei, det er det ikke. Det er ikke det? Nei, nei, nei. Nei, det er på ingen måte. Nei, du kjøper ikke ny telefon for skamskyld. Den nei. Det har aldri tenkt på sånn. Det er mer sånn enn gjør for å ja, ikk, ja, dra fra gardinen når det er dagen. Ja, for sånn skamskyld så gjør det. Ja, jeg måtte begynne ja. å tenke på hva er jeg driver med for skamskyld. Plutselig klarte jeg ikke å... Nei, vaske bilen før 17. mai. Ja, Lange for Kle skamskyld meg, så måtte jeg vaske bilen. Kler på meg når det kommer folk ja, for skamskyld. Ja, ikke sant. Totalt skam da, stå og splitt i naken, naken Hvertfall for meg da, men hvis det hadde vært sånn, Ja, var det var greit Men naturister har jo ingen, ingen Ønske om å, jeg håper å si Belemmer andre med sin nakenhet Det er jo Nei. ikke det, det er bare at man liker å ikke ha tekstil på mm. kroppen Men det, Så. Er, det er liksom For skam skyld, da er det mye ting vi driver med For skam skyld egentlig ekstrem, ja, ja, ja, livet er mye Og ja. den type ja, ting Ja, det bør jo alle tenke litt ja. over vi, Du mokka ikke på det har du hørt begrepet mokke? Ja, har ja, mokke, ja. ja. Men er ikke det rart? Jo, det skjønner jeg ikke nå. Det gjør den uten noe mokke. Ja? Ja. Nei, men mokke er jo bare en slags form for protest, da. Ja, men hvor kommer det fra, da? Nei, det vet jeg ikke. Mockingbird, hva betyr det igjen? <laughs> det er en type ful. Ja. Hvordan ful er det, da? Er det en... Uh... Det, jeg tror det er en helt vanlig ful. Men det er litt posle. Det er en kolibri? Det kan godt tenne passer i en sang. Mokk, ja, det, det er jo en sang der. Ja. Nei, men mokke det synes jeg er helt dinna for å bruke. Okay. Men a propos vi må jo fortelle at vi har fått tilbakeveling fra en litter ja. som vet hva kveke er. Ja. Ja, vad kunde det så glad. Ja. Og hun, det var full støtte der, altså. Ja. Sånn at det, vi er ikke fra helt samme geografisk område heller. Nei. Sånn at kvekket, ja. det er ganske kjent. Det lever kjent. også utenfor denne bygden. Ja. Ja, det var godt for deg. Ja. Jeg tenkte att det helt internt kommer det fram liksom, hvor... Disse har til med sitt eget språk, det, ja, det, er, det er godt for seg. Ja, men der kom den det. Den satt, altså. Nei, ja. ja. det var flott. Ja, det var godt. Jeg tog til om litt sånne ord, altså. Ja, jeg har ett et ord, jeg har liksom hørt noen som snakket om at det eh, var kallet seg bygge som kan trylle. Ja. Vet du det? Labrakadabrador. Den <laughs> synes jeg var litt god, det var et fint ord. Hva slags kan trylle? Labrakadabrador. Ja. <laughs> Ja, den var veldig god. Mm -hmm. Du, jeg har litt sånn hetta for tiden, jeg... men nå gjør jeg det veldig sjeldent da, Opps... liksom i selskapslivet hvor jeg ikke kjenner så mange og sånn, ja, det er jeg ja. veldig sjeldent, for jeg er så glad i det. Nei. Men uh, min, min sånn panikk nå for tiden er at folk skal spørre meg om brexit. Jeg, klarer du å si noe <laughs> kort om brexit? Nei, jeg... men jeg er mester i og, og jävla, jävla. Ja, men hva ville du noen? hvis vi var i selskapslivet og ja. noen begynte å innlede om Brexit? Hva ville du sagt da? Nei, jeg ville jo prøvd å få den andre til å snakke selvfølgelig. <laughs> Ja, ja, jeg hva svarer alt du? sånn med spørsmål Ja, nei, det er interessant Har, ja. hva, har du tenkt du om jeg, så, Ja, jeg gjør det ja. Og så hadde jeg snakket om de der avstemningene De der som sitter og skriker For det er jeg veldig ja. fascinert da. Den der kaukinga ja. Og dette er det sverdet Eller hva det er som må ligge på det bordet Ja, for det er de det du har blitt opptatt av ja, ja, det hadde jeg fått vryddet ikke... Jeg har fått med meg litt ja, ingen... Ikke poenget Nei, nei jeg vet, jeg ikke. for nå, nå skjønner jeg ingenting lenger altså, Hva er det de holder på med, tenker ja, jeg Hva er det nå? Ja, ja Jag älskar ju se på nyhetskanalen ja. och där har jag sett att där är man sån visst det så sånt visst sånt så det och ja, där har jag fått en sån liksom lätt ja. förklaring men jag hade ju garanterat fått den andre annan att prata. Ja. ikke var så rädd för det. Nej. Men det det slog mig plötsligt alltså för att det är ju nog att kunna hänga lite mer i tiden då. Joa, men du får att till att snacka om det. Ja. Kan du ställa frågor Ja då. Ja. Och jag har ju på ja, ja. Jeg var i en sammenheng for ikke veldig lenge siden Og da, da jabba jeg vei om Jeg hører jo selv at det kommer ting ut ja. Når jeg sitter i situasjonen ja. Men det er jo noen ganger at jeg tenker Herregud, hva er det jeg sier for noe? Ja, ja, det går vel bra sånn. Jeg synes det blir så mye rare ja, samtaler det, Jeg liker det jo ikke Jeg føler altså på tynn is og tenker nå, nå, nå er det kaldt vann avslurt. all over ja. flest her liksom. ja, Nå ble det avslørt Jeg, ja. jeg håper jo de skal spørre mig om noe Men ja. det er veldig sjelden folk Ja ja, og ja, de... jeg har aldri mått si det at da vet jeg ingenting om eller altså, ja, det jeg kan si det ja. men, men vanligvis så får jeg liksom ja. vriddet til at en andre stolker opp noe ja, og så sier jeg som altså, floskler og så er vi ferdig vil liksom. det gå greit, ja ja, ja litt sånn der, bra. og så kan jeg dra på et annet tema ja for jeg har ett tema. ja, ja, da, ja. men det, har ikke du opplevd det at det, det er liksom ikke bestandig så intresse for de temaene du har opptatt av nei, da, nei, det har jeg opplevd mange ganger ja, ja, ja Jag blir jeg litt lei meg, for da ser jeg litt at den andre blir sånn blast i ja. blikket så sier, Ja, så det tänker du på Ja, jeg faktisk tenker ja. jeg mye på ja. Nei, det der er vanskelig ja, nei, er... Altså. Jeg, jeg synes det er best å omgå det jeg kjenner Ja <laughs> Så skjønner du meg liksom ja. Ja, ja, ja. Um, Jeg har jo Jeg jo, elsker jo brus Ikke ja. mye brus, men uh, også denne cola serum som er favorittbrusen med nå for tida ja. Der er jo ny rød etikett ja. Altså den ser helt clean like ut som kola. Og så er det bare cola. svart kork som skiller alt sånn? Nei, det står som sånn uten sukker i en svart ja. strekk og øver liksom. Så det hadde øver. så det øverst. Og øverst, ja. Sa jeg øverst? Jeg du øver. Ja, ja, øverst. ja, På den røde etiketten så er det en svart strekk hvor det står med hvitt uten sukker. Ja. Men um, den er jo veldig lik den røde kolan, blodkolan. Ja. Men um, jeg lurer litt på, det. er det drapsforsøk på diabetesfolk? Og guri land. Ja, det er, er, det, er litt sånn konspirasjonsaktig dette, men altså, hvorfor må det være så likt Tenkt hvis du ryker på en smule? Jeg skulle ønske det var ulikt. Ja, jeg, jeg, jeg skjønner men, ikke. Men er det ikke forskjell på korken da? Er det ikke svart jo, det kork på på, på korket. Men etiketten er svær, altså. Ja, den er det. Og den er rød. Men var det ikke, så veldig, var det ikke en etikett som ikke Cola kunne godkjenne, for den var for ulik før? Det, mulig, det var mulig, vet ikke. Jeg, det var, jeg, jeg var noe greier der eh har og dra på med den der røde greia. Men ja, altså sånn sett da, uh, det der hadde du sikkert fått geør for i USA, du kunne saksøkt dem ja. for det der. Ja, Dragsforsäk sånn. på diabetikere. Mm, mm. Det er jo ikke bra Nei. at cola driver med det. Nei, og det kan jo fort skje, oh, du fort se. Har ja. Coca-Cola altså. Kommer du inn på sjuke så så har du liksom litt sånn tull med forsikring, altså er det Coca-Cola som skyld? Ja alltså så här helt förfärligt. Ja det, det var ille, ille. Jag på når de kommer, alltså de Ja, det kan gott tälna på det där. Det blir säkert serien. Om. Ja, en dokumentär på Netflix. Det är ju vi tipsa om. Ja, Mor, i Roslarmordet. Ja. Ja. Säsong 1, Roslarmordet. Och då det Ja, da det är liksom familjen och de de ja. ja, ja, ja. det på röret diabetikern som uttalar sig. Ja, det är lite sån ja, lite sån det går sakta. Det går sakta godvilligt sakta för de ska ha så sakte. mange episoder ut då. Men du apropos går det var en fläva övergång men det nya namnet till tåget va vi vi måste ja. om det. Vi måste snacka det. Vi, vad syns du? Nej, jag syns det de har inte några starka fölsor, men jag hört att vi har bara första skritt i regeringssäns komma få vara förenkla och förbättra. Så det kommer mer gröt än. Men det är så nå att kriminalomsorgen ska heter Fi, Matersynen ska ta Sp, Landsbruksdirektoratet Mö, Hälsodirektoratet Au, Skattedirektoratet Ta, Direktoratet för strålskydd Oj, Staten synkrävig central Bö, Direktoratet för autonomisering Nej. Værdirektorat er kø. Selvfølgelig. Ja. Så detta det er det første med. skrittet, dette? Ja, ja, ja. Det blir ja. med. Det blir ja. med. Ja. Mm -hmm. nei, nei, altså, samlet for meg. Hva er troligheter, altså? Men det skulle... Jeg synes jo liksom... Eh, det handler om at det skal være utsikt og... Jeg, det har en sånn vyr, da. Ja, ja. Vyr over dette navnet. Men jeg så også eh, han godeste... Elden, han har jo litt å på med ja. eh, som regel han på, på Han, uh, han følger han på Twitter og han postet da noe om at uh, lovverket sier jo at det er ikke lov å ha den type egenhavn på sånne store firmaer med mindre enn tre norske bokstaver oh, og vi er, en, er klo vet du ja, dette er en typisk jurist <laughs> tilhengig men veldig bra ja, ja. ja, så her kan det jo bli trøbbel ja. med til og med Marte Tog allerede ja. med vi for jeg, jeg får se hvordan dette gå. Og så har jo folk begynt å tulle veldig mye med fy, fordi at det alltid er forsinkelser ja. og fi. Ja, ja, ja. Men, men jeg, jeg har også <laughs> ja, ja. sånne nye navn. Jeg ja. tror jo at jeg kommer til å si NSB og Stator og sånne t-devere. Ja, det har blitt så gammel jeg, ja. men jeg klarer ikke å bytte ut. Nei, men jeg har jo akkurat som folk som sier gymnasiet ja. og televerket. Hæ? Hæ? är ju lite så här lite sån jag tyckte det här är lite kosligt. Ja, lite kosligt. Och jag undrar vad du menar. Jag vet inte om det var förång på det liksom. Nej. det var flott, nei. Nei, det var flott textare eller något så här. Ja, på altså. ja. rabatt <laughs> ja, altså, det fungerade ju det. Ja, det är fint också. Altså. Ja. Så borssatt. Ja, det... <køk> du är um... Dette her med, var som hadde en lengre utleggning om hvorfor heter det joggebuksen, driver jo ikke å jogge rundt som regel, inne i huset sitt. Nei, det er sant. Ja, og han ble veldig opptatt av det, så var det var litt interessant ja. å høre på. Det er så glad, det er jo det som skjer ja. når andre har samme sånn innfallsvinkelte ja. ting som jeg selv har. For jeg kan plutselig begynne å på sånt. Ja, hva kan være svaret? Nei, han hadde ikke noe svar på det, han bare syntes det var veldig komisk. Jogga folk i sånne bukser før? Det må jo ha gjort da, da, for vi sier jo det. Ta på joggebukser, liksom. Joggebukser ja. ja så rart å jogge en sånn, da. Nå er det, mm. det var det før tightsene kom, da. Gjorde sitt inntog, liksom. Ja. ja, det må ha vært det, da. Så jogget folk i de der der? Ja, de gjorde det sikkert, det. Det led så ubehagelig. Ja. Slafse rundt med de der, der Ja. Nei, nei, nei. Nei, det var en godt, godt snakke. Nå skal jeg prøve å sitte en sån eh var fra joik tror jag på nätet alltså joik ja och joik i, i Norge ja ja det är joik joik i Norge och ja, ja. sånt så apropå yogabukse då mm -hmm. då var liksom grejen att ja du um, har liksom bett över någon ja. på <laughs> på besök ja. och så mm. fortsätter du att få på dig buxorna dina också inte för det var och så kommer ikke de folka, mm -hmm. og da står du i din egen stue, nei, nå ja, står du forfølge. der som en idiot til din egen stue med buksa på da, ja, ja. fordi at du uh, vil gått i joggebukse ja. du, jeg er elendig på å sitte her, ja, det prøvde før ja, men den hadde før. jeg ikke lest, ja, ja takk var, hjelp, fint, ja, ja, ja, men du, apropos jogging jeg har fått et relativt sterkt ønske om å være et menneske som går i joggesko ja jeg i går ikke du det mye? Ja, jo jo på fritida, altså, som men ja. jeg mener på dagtid. Å, oh. ja, har så ont i beina. Jeg har gått med så vonne sko for å prøve å se liksom ordentlig ut. Da. Ja, og da ser du helt koko ut sånn. oh. Jeg var jo på en kjempekonferanse med 600 stakkere i vonne støvler. Assa altså, det går ikke an. Nei. Jeg har gått inn og støvler sånn, uten, altså dag ut og dag inn, da, og de er i gråde i går, ja. men de begynte å se litt ut. Så ja. tenkte jeg, har noen, noen andre. andre som jeg hadde in på skoetingen min da. Gulig. Og det var vondet. Ja. Og der satt jeg, det var store ja. avstander når det er 600 mennesker vet, ja. som skal og, på buffet. Det er en lang annen sak. Ja, ja, ja, ja. ja. Og så hadde jeg bare disse da. Nei, ja, og kveldskoa, men det kunne ikke gå i kveldskoa om dagen. Nei. Så, det ble de da, da. Veldsko, de... Du, Heretter må du alltid ha joggesko ja. på, på varastyr Jeg fikk tips om dette Jeg uh, satte meg rett ned og bestilte svarte joggesko Som du alltid og... har i kofferten Ja, koffertsko ja. Ja. Og de, tro jeg, tror jeg kommer til å bli godt ja. Ja. Det, brukt altså. ja, ja, ja. Men, men at jeg ikke skulle liksom, ta litt lettere til Joggesko når jeg skal ut om ja, ja, ja, fordi at det er godt for kroppen Veldig bra for kroppen, ja. og da slipper han å tenke på det ja. Jeg skjønner meg så mye å tenke på Om jeg ska skal på beina Ja, og så nå til dags da, det vet jo du Det har jo blitt veldig populært med ja. joggesko Både kjolen og skjørt og alt Ja, og det er mye fine joggesko mm -hmm. Men, Men det er jo heller ikke det at jeg ikke har joggesko, det Nei. har jeg ja. Men du hadde lyst til å stasje av litt da Ja, jeg har lyst til å fjolle seg litt da Jeg slutta med det på din alder du det, jag gjorde det. Ja, då ja. mm. går det inte. Det gick inte längre. Höj höj det. Nej, jag måste bara gå i det förr. För jag är ju kortvuxen. Ja, det är ju jag också. Så det ja, jeg du hör så mycket höra nu. Ja, för jag fortsätter i de høyere, ja, ja, det höyet. Ja, jag där kanske när på jorden med yogis på. Nej, jag måste jobba med mina saker også. Ja. Men jag jag jag hoppas jag blir ett människa som liker. Har du inte då liker det bättre? Ja, begynt... det rare er at jeg ser ju att jag ser kortare ut men ja. tänker trots allt det får vara sånt. Ja. Jag liker jag prövar ju att köpa yogskor jag liker då. Ja. Så sånn att inte de ikke ser ut sån helt bananas Ja, ja, ja. Og da ja. Och tänker ja ja, det er nog sånt det har blivit. Och jag tänker folk dritar ju i om jag går i yogskola eller nåt. Där det, er det ja, som er ja. grejat. Men jag vill ju hellre liksom se mer studtsky ut och gå som ett människa, ja. Ikke på de hällarna som är ku. Ja. <laughs> för jag tror det var mycket bättre så cirka. Ja, jag var stolt på det grej för att det har så ont att ja. det verker så det där med den og... vonheten där. Den känner jag. Och vet du vad jag det jag fick sån vad det, det heter betinging mm. så sånn att bixar binder sigkler når du rör ja, en godbit. Ja. Du kunde få smärte når du stod. När jag stod ja. då kastade jag dem. Jag tror ja, jag gick ju rätt i söppla men ja. när jag kom jag mått för den att kosta som jag har gett bort höjorna. Jag har inte vondskola längre. Nej. Och tänk ja. på sånn att jag kommer få bli snart, og jeg er ikke helt der enda, altså. Du er et forbilde på skofronking, rett og ja, har blitt det. Ja. Du er for ung. Ja, ja, takk for å si det sånn. Jeg skal snakke litt mer om klær, eller sånn plagg, da. Ja. Og det er lue. Ja, jeg ja, hater og, lue. Jeg hater lue. Ja, jeg elsker jo lue. Jeg det har det. ekstremt mange luer. Ja. Nå har jeg den kuleste lua nå, med de to huskene ja, på. Ja, den er veldig cool, kjøpt altså. i, i utlandet. Ja. Med ekte pelser. Da. Ja, Preciser, Nei, det er jeg... det. men... Um, Lue kan jo svekke et menneske så kraftig at det er jo ingen, ingen, ikke noe plagg som kan svekke et annet menneskes utseende til gruppa. Ja. ja, ja, ja. ja. Altså, folk som er kjempekompetente, flotte folk, buff, liksom, får på seg mister lue. Mister de også liksom, kvaliteter som intelligens? Mister alt, grønnen. Ja, mister alt. Såpass, ja. Truverdighet, ja. intelligens och utseende. Ja, ja, ja. Ja. Altså, har du sett något speciellt nu eller? Ja, alltså jag jag vill se si det är gängs. Alltså folk går i stygge lur, ja. slappt strikka, med ja. sån dålig fasong, Farger. far, ja, napp ute. Ja, ja. Och och okläddlig på ja. alla vis, någon. Ja. Jag tycker altså, altså, att alla lurar okläddlig på sig själv så sånn att jag jag aldrig finner en lur som jag klär. Og så får jeg, jo, helt, jeg får jo pustevansker når jeg får noe tredner over huet meg, sånn at Åh, ja. det går ikke det, faktisk. Åh, så det faktisk. deilig å gå med lue. Jeg vet det, og ja. det har jeg liksom mistet deg noen ganger når vi har gått på tur, og ja. jeg tenker, nå burde jeg hatt lue. Ja. Og det bare klarer det ikke. Jeg har ikke Nei. gått med lue siden sikkert fjerde klasse. Nei, er det fordi du tenker at du får en fysisk klaus? Ja, får en fysisk klaus, fysisk klaus helt ja. sant. Jeg får mm. også pustevansker av det. Ja, ja, ja. Nettopp sånn som folk som hører litt dårligere når man på solbriller. Ja. Ja, det er sånn. Det, det er sånn. Ja. Nei, men altså, folk kan eller det er jo litt feil da for det er jo jeg som synes at folk ser jo at du bedømmer jo folk veldig da ja, men altså, er en tvil er en tvil når folk kommer med lue så bare men har du begynt å gripe inn? nei, de kan jo ikke det altså det er jo fornuft å gå i lue ja, ja. ja men, øhm, men du kunde ju gripa in på något nåt du. Du ville höja standarden väldigt visst då det luan istället. Nej, det kommer jag aldrig till. Nej, nej, nej, ville bara checka. Nej, det ville jag inte göra. Men jag vill kanske bare uppfordra då folk ja. till att tänka lite mer om vad slags luan de går i i ja. Tenk liksom om du liksom utsletter hela din eh uh, si. ja, det var och dra det lite långt, men alltså när du liksom, din blir det ett lite tvivel då ja. när du tar på dig den luan. Ja ja bruk spegel liksom. Ja. Mm. det är väldigt forskell på lurer. Ja, det är väldigt ja. forskell på folk og smak och då. Ja, det är akkurat det, men alltså ja. Men alltså hade ja. du hade det varit utlyst en stilling som luepoliti så hade du haft den i alla fall. Den hade den hadde du haft. Och där du har ju grund ganska god erfarenhet eller vad heter for för något ingripna. Ja, jag tänkte mer på sån vad heter det för något du har ju praxis då, god praxis. Ja. Du har ju nog sån teoretisk tillnärming. Du har ju nog Ag på luer I, Nei Luebruk Ikke på luer, nei Finns det, tror jeg Vet ikke Lueakademi Ja, ja. Det Nei, men det er sjøllært Men det ja. er sånn halvstudert røver på luer <laughs> Ja Du, da med jeg si en ting Fordi at mm. i dag så har jeg røddet veldig mye skapene mine og, og du blir sur av det For du kommer til å få med deg en med mange ting i. Ja Jag ska fortælle lite om den påsen. Ja. För uppe den påsen har jag alla de uppgaverna du har skrivit i ditt liv. Ja. alle alla du har tagit. Hur kallar du det? det. Och diverse. Oh, ja. Apropo fag, ja. du har varit stått på grupp. Och jag skulle ju försöka snika snik lite i de sakerna för att få fullfört min egen master, men det jeg har jag aldrig gjort. Nej, nej. Ett råd från dig egentligen. Ja. <laughs> jag bara så Jag syns att var gott det. så grintade jag bara att jag gick i depression. Så det var bare att sluta med. Ja. Ting, får, så det er fire-fem oppgaver oppe i den påsen ja. Og en annen ting, det er fullt MC-utstyr ja. Den er jævlig tung Unnskyld, nå baner jeg ja. Den der skinndressen Ja, ja, men det ska det være, vet du Den var tung, ja Ja, ja, men det er trygt Ja, så den Jacke jakke og hjelm, hjelm Har ja. jeg hatt nå i tre år Passet ja. på for deg Ja, glad for det Takk ja. for at du har passet på det, det var jo jeg kun fordi at jeg det. hadde et forhold som var det en nån månader ja. med en som körde cykel <laughs> ja. så jeg måtte motte jag utstyr och du var du var i mm. du har ju väl tagit den nu för det har ju sån plats ja det har jag kvar ett något stress för att kommer den aldern in igen att jag har börjat misslike tvåhjulsting ja på grund av aldern väl att säga men tror du inte du kommer till borde du sälja det då på fin ting det? Ja, det ja men där är ju du vart aldrig kanske du treffer en igen du som har MC ja, det, ja, vi kan jo ha det. Ja. Ja, mannå, vi kan, vi, ja, vi kan jo ha, ha, det. ha det. Kan det. Vi kan Noen ha det. Vi ja. kan jo trenge det. Ja. Du, spar litt på de oppgavene da, tilfellet jeg får lyst til å ja, Det skal jeg gjøre. Skal ikke makkelere døm, for liksom føler meg litt så stolt når ja, jeg ser alle hun rett. Ja, det vil jeg ha gjort. Det råd, råd. Der, tror jeg. Ja, men du har grunnen til å stolt. Jo, jo. Men jeg jeg var stolt også... av deg når jeg så den. Ja, takk, Grøten. Fante min. Jeg, ja, jeg husker godt at du har jo brukt mye av din dyrbare tid til å lese, korrektur og, og ja, få meg faktisk. litt for rett kjørt. Jeg husker det mellom de kommentarene. Gjør du det? Mm -hmm. Hva var det jeg sa? Spar deg. Ja. Så var jag så direkt. Ja ja, ja, ja. ja, ja, Men jag har ju på något sätt en ension. En, ja, en lite sån halvstuderad master. Ja, ja, har det. Bara så formelt på papperet. Ja, men Nei. det blir lite när man så, det du så du tar det bara med ro. Den påsken du skreven. Ja. <laughs> det är god undan när du gör. Ja, da, det var, har inget inte som jag antar ta när när fri. Du, Nei. Uh, hvor er vi nu? Nej, jag vill snacka lite om odusche folk i Kokansvand. Åh, oh, det ja. vet jeg ikke om jeg orker å jo, om Jo, jeg skal bare, jeg, jeg fatter ikke Nå har det skjedd igjen, vet du Først så var det en som ble badet ut men, i tønspartraktene Det er og så er det en nede for, husk ikke hvor det var den Så han ble dusjet i kokene vet. Men kjære folk, når du går inn i et rum og ja. dampen står Ja Da er jo folk, er jo ondskapsskulle Og du ska ha menneske i det vannet Du ja. må kjenne på vannet Ja Nei, jeg skjønner gå. at det går an, altså, det Altså, jeg har badet folk i mange, mange, mange år Ja har du vel tatt vann på folk uten å kjenne på vannet nei, først? Nei, nemlig å tenke på når du har små unger og sånn, ja, du gjør ja, jo bare det. Ja, det er det siste, altså, men jeg er, det er så rart, er, folk mistet helt grepet. Ja, ellers så er det jo ondskapsfullt, det er torter da. Ja, men tror du det er det da? At ja, det men jeg har, jeg har tenkt veldig mye på det der, ja, hvordan går det an, liksom? Å få gjort det der? Kan det, det kan ikke det burde virkelig ikke gå an. Det er nei. skammelig. Nei, det er hvertfall bort at det blir undersøkt, men jeg... jeg oh. Ja, det har tänkt mycket på, for jag tänker alltså det går ju inte ann. Nej. Och och folk i, i kokbart vatten? Nej, det är helt helt fruktansvärt. Ja. Nei, og, ja nei, det er bara ja, jag har ikke ord det. Nej, nej, det är bra lite svårt att om det nog. Ja. Men i ja, vart fall uppför det håller att känna på vattnet. Ja. Mm. Det må vi bare. på. På gott och ont. har ingen god övergång til det jag ska säga si ja. nu. Men men det der er så färt at du måste stå för sig själv. Ja. Men jeg har fått en god del kommentarer på livsførselen min. Oi. <laughs> ja, det handler om at jeg, jeg reiser alene, som det heter. Altså, jeg liker jo å dra på ting alene noen ganger. Ja. Så tar man en tur på en kino, eller på teater, eller drar på en hoteltur, hot og alt jeg får Ja. <laughs> da er jo jeg mitt S. Ja. Og så er det noen sånn rundt meg, og det har vært flere, som litt sånn... Åja, du skal resa alene? Ja. Ja, sier jeg. Ja, ikke for å liksom, være frekk, også, men uh, er det sånn at uh, liksom, synes du det er overleit? Ja. Ja. Og så ble det sånn, hvor rart er det å reise alene på ting? Og jeg, jeg vil bare få sagt det. Mm. Jeg har levd uh, et liv i familieliv, uh, hvor vi gjorde alt sammen, ikke sant? Ikke sammen hele tiden, ja, men altså, jeg har jo bodd sammen med man, barn, gjort sånne som man gjør da. Mhm. Jag har ska inröna mig att detta har varit alena nu så älskar jag det. Mhm. Nej, men alltså jag tror ju det handlar om att folk blir upptagna av sig själva. När du de spröd dig jag syns det då för man kanske aldrig har aldri gjort det själv. Sånt där. Och i den situationen Hvor det har vært möjligt nästan, inte då? För den i detta familjelivet. Ja. Ja, ja altså, da, da blir det väldigt rart att tänka på. Och ja. skulle dra för sig själv. Visst har en hel haug med folk som bor sammen med och hoppas i de börja Det skönjer jag. Ja. Det skönjer jag. Ja. Men det er det at da handler det jo egentlig om er det trist å bo alene opplegget da? <går> ikke sant? Eller... Nå, men jeg tror folk kan være beint ut misunnelig, ja. Den er ikke gus og deilig. Den går dratt. Ja, sånn ja. Den alene. Ja. Eller fått litt fred og dratt på den kinoen jeg vil gå på. Ja. Ikke den de andre har rast til. Ja. Misunnelse, ja. Ja. Ja, eller litt sånn overraskelse og ja. litt sånn fascinasjon ja. over at det, altså, det går an å gå på ja. kaffe alene, ja. ja. Ja? Ja för jag jag drivs i sigger grad då. Jag tror inte det är kritisk tror du det? Nej då. Jag har jag vet inte på mig. Eh uh, Nej, tror nog hon kanske syns det er rart mer än att de syns synd på mig. Ja, och det kan ju hända med, jag tror att det är så det är liksom så långt ifrån vad det må ju. Ja. Mm. Vi har ju folk uh, ganska nära som känner mig gott och som kan se si lite såna ting som som gjør at jeg skjønner i hvert fall at det virker pussel på en eller annen måte, eller at det skaper noe Kara, som du sier, det skaper noe i den andre da Ja, at, ja det er, tror jeg at ja. det er at det som skjer, for folk som bor alene da, det er det veldig mange som gjør, veldig ja. mange i Norge som gjør det er jo mer at de heller sitter hjemme da ja, og det er det ingen som synes er rart Nej blir verre å gjøre noe det er jo egentlig dritrart, at ja. de bare er hjemme inne i huset sitt. Det er rart det. Ja, og så jeg er jo sånn, for jeg har lyst til å gå på en kino da, eller for jeg har dra på det hotellet, så gjør jeg det. Ja, men ja. da tror jeg at en del liksom prøver å sjekke ut, hva vil du være med, kan du, sånn og sånn. Nei, folk kan ikke, så lar de være. Ja, riktig. Mhm. Mm Då blir det ja. ikkje nå. Nej, då blir ikke ikke ja. nei, det inte. Problemet. Ja. Nej, det jag på podden er att jag jag liksom på något måte löst att försäkta höta att tro mig på det, jag liker det. Ja, ja, ja. på det. Jag vet att du inte tvivlar på det. Men det kommer vara andra som jag har behov för att säga si det liksom ja, till. De som de som har möjligheten till det. Göra. Det. Ja. Ja. det går fint. Du, vet du? Hva? For først det første går det jo kjempefint. Og, mm -hmm. og det som skjer da, er jo da snakker du jo med, jeg snakker jo med han i lobbyen på hotell, og jeg koser meg jo ikke da. Ja. med den dama på butikken, og ja. han som tar imot billetene på kinoen eller teater, og alt dette. Ja, ja, ja. For det er koselig. Mm -hmm. Men nei, det er der å prøve det ut, og så kan en oppdage nye ting om seg selv. Absolut og det er et stort poeng. Ja. Å få utvidet horisonten sin, ja. på mange måter. Ja. Da kan alt skje ja. når du reiser alene. Ja, ja, ja. Nei, men det var en fin oppfordring, synes jeg. Ja. Okay. Du, vi har fått tips av en lytter. av vi det? Ja, det jeg synes jeg er, det er så fantastisk at vi har fått uh, en lytter som pleier å høre på Grøtlorsen, og da, som da spent. har kommet uh, med et godt uh, tips, da, som, ja. en, som en sak vi kanske burde snakke om. Ja, och det är alltså en man som kom till det till retten efter att ha låtsats som en var döv och dum i 62 år för att slippe konas sitt mass. Hä? Vad gör de? Tonne har anmälten för svindel för han har hävdat och för både kona och vännerna familjen att han var döv hela 62 år förrän blev avslöjat. I følge mannens forklaring i Drammen Tingrett skal bakgrunnen for løgnen være at han ikke orket å høre på mase fra sin kone. Kvinnen har nå tatt ut skilsmissa i følge en venn av familien. Um, har ikke mannen sagt ett ord til sin kone på hele 62 år? Kone har brukt mange timer i privatundervisning for å lære sig tegnspråk slik at hun kunne kommunisere med mannen. Lerer du i retten? På tross Det av dette skal mannen sant, altså. ha unnlatt å kommunisere med henne. Flynne forklarte i retten som foregikk bak lukket i døra at du brukte to år av sitt liv for å lære sig tegnspråk. Ja. Mm. Du, detta ska vi debattere. Ja. Dette er jo en sann historie da, skjønner jeg. Det, ja, eller? Det, det står, ja. ja I vart fall så tenker jeg at han eh, burde jo fått kreativitetspris. Han ble dømt til å betale 33 400 kroner i erstatning til sin kone for utgifter brukt på undervisning i tegnspråk. Ja. Ja, men det är grejt. Alltså mm -hmm. för där drar hon ju lite Men jag jag det är helt helt fantastisk historia. Ja. Jag hoppas det är sant för den var god. Ja, den var god. Ja. Ja, ja, ja. Men jag ser och önskar att hon ska passa sig alltså ärlig. Oh. Det ja. får vara så sant som det är sagt. Ja, det är ja. en ting men jag måste ju också si jeg bare ser for mig at noen ganger så kan du jo, jeg skjønner det noen ganger at du kan få løst bli både døv og blind også. Stum, stum ja. <laughs> Og blind noen ganger Skjønner du det, Gratter? At du kan få løst bli døv og stum og blind? Nei, det skjønner Nei, jeg, jeg ikke Jeg mener egentlig ikke Men jeg tänker på I møtet med noen mennesker da Nej da har du et ansvar for å si at deg vil ikke jeg snakke med ja. eller jeg vil gå, ikke si jeg vil ikke snakke med deg, men si jeg vil gå kanskje han skulle brutt forholdet nettopp, nettopp. Ikke, leve, ikke dra på med en og... døvstum eller hva noe enn det var du altså, lurer veldig ut. på vad som gjorde at den ble ja, nettopp altså dette er for dumt ja, det mm. er jo helt vilt det er ikke første april enda heller nei, nei, nei, den, ikke, den, den, ikke den hadde det. jeg tatt hvis det hadde vært april så sagt det var aprilsbøken ja, men den var ikke god. Men 62 år? <laughs> ja, jeg lo fælt, ja. det var dødt. Altså, ja, ja. Vi får ikke til å si mer om det. Der. Nei, nei. Det, det jeg vil si tusen takk for godt tips. Ja, vi ja. tar imot flere tips. Ja, vi gjør det. Um, jeg har tenkt mye på de siste dagene, på hvor skillet går mellom personlig tragedie og rett og det å være kriminell. Ja. Skjønner du hvor jeg vil hen? Ja, kanskje. Ja, uh, ja, ja. Jeg skjønner hvor du vil hen. Ja. Mm. Altså, jeg synes det blir for lettvint å kalle ting for en personlig tragedie. Jeg trodde du skulle si at det var for lettvint å kalle ting for en personlig tragedie. Det synes jeg ikke. Ja. Jeg vi må kalle en spa for en spa. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dette her er interessant. For det blir också også att sånn at øh, kan du da komme unna med veldig mye da hvis ja. det er en personlig tragedie, ikke sant? Ja. Og går grensa da? Ja. Går den på påtenning? Mm -hmm. Eller går det på slå andre i huet med Ja, eller drepe sjåfører ja. i Afrika. Ja. Der har du det. Ja. Hele... Alltså det det är inte grejt. Jag syns vi må se si, uh, det som där. Det är kriminellt. Ja. Ja. Det kan vara orsaker och sånt sånt men det är inte är på lovet. Ja, det ska jag också säga si. när det är brudd på loven så är det ju kriminellt. Ja, ja. Och ska man då driva och det in i personliga tragedier? Mm altså det sånn altså, blir... sett så vil jeg jo tro at alle som sitter i norske fengsler kan sikkert finne en person du ja, på ja, ja, ja, på bak ja, altså ja. ja, jeg ja. har ikke noe vanskelig for se det og det forstår jeg og er enig at det er det men det ligger liksom ikke øverst nei, ja, det, det liksom ikke skal være en sånn måte å slippe litt lett unna på nettopp ja. å si stakker, i for fy ja, ja. Ja. <laughs> ja, ja, men altså noe <laughs> sånt da altså dette det synes jeg vi skal ta litt um, tak i, mm. Mm. i i samfunnet ja. mm. hvordan skal vi gjøre det? Nej men det blir jo opp de som skriver offisielt da. Og ja. vi gjør jo vårt nå ja, i Grønnslorsen. Ja, vi gjør sånn i Grønnslorsen. vi står på vi ja. for å liksom... Ta det ja, ja. Uh, og, da, og da... Ja, men jeg synes bare vi skal ha et litt økt fokus på det. Ja. Også ikke gå på den der ja, ja, nei, det er en personlig tragedi. Jo da, men ja. det er ikke lov nei. å tenne på oss egen egenbil, nei, nei. for å få lagt skyld på noen andre. Nei, det er jo direkte kriminalitet. Mm. Ja, der er jeg enig. Da var vi hundre prosenterende. Få følge med litt på sånne saker. Vi ja, løfter dem frem. Mm -hmm. Vi hadde oppe nå i podden her forrige gang, tror jeg, var dette begrepet med all respekt for. Ja, og ja. så kommer det noe dritt, som du sa. Mm -hmm. Og så skulle jeg forske på på hvordan jeg bruker begrepet, for jeg ja. vet at jeg bruker det. Ja. Jeg ble... Det er jo interessant når du snakker høyt om ting. Jeg ble jo nervøs når jeg ja, selv hørte det. Ja. For da kom det ut. Kom det, ja. Med ja. all respekt for. Og så tenkte jeg, hva er det jeg skal si nå? No? Mm -hmm. Og da var det selvfølgelig ikke noe drit akkurat, men det var noe veldig vanskligt ja. då och dåligt. Ja. Så jag jag har lust att leda dåliga nyheter med med all respekt. Ja. Nej, det går han alltså. Jag har lust att droppa. Det har lust att den måten att snacka på. Ja. Så du kom til det faktiskt själv. Ja, jag är anade du hade brukt det. Nej, jag vet det. I fullt allvar så Men, eh, sånn skjult, En en lägger sig att det var på ja. såna måter, ikvant att ja. se si ting på. Akkurat där följde jag att det har en skicklig ovana så. Ja. Så det traffade mig. Eh ja. uh, så er jo det ju det att att Mm. Nei, jeg synes det ble så flaut Å høre meg selv si det høyt For da tenkte jeg at du, du skal jo egentlig fram til noe som ikke er overleggt ja. så, så da har du da kuttet du ut da Jeg har ikke sagt det etter den dagen nei, det var nei. denne uka da ja, ja. Ja. Får vi se da, for mest ja, ja, jeg skal øve <laughs> Oi, oi, oi Jeg vil bare komme med et litt tips Eller en litt sånn, ø, fysiologisk fakta Og det er at slimhinder Må holdes fuktige Ja, ja For å hindre at de blir syk da Altså få uh, inntrenging av bakterier og virus i slimhinder. Mener du nesa og munnen? Ja, ja jeg mener ja. i hudområdet. Så det er ikke litt som snakk om hesten kroppen. Ja, øya og nesa. Har Ja, det, det tror jeg. Jeg har vært så tørr i øya. Ja, det har jeg også. Har du også? Ja, jeg, jeg har kjøpt øyedroper jeg, for første gang i mitt liv. Jeg kjøpte luftfukter, jeg. Det var masse ingenting. <laughs> det står liksom uten, det står er, man gikk rundt ja det er nesten sånn ja. mm. du, de øyderåpene har faktisk vært eh, til nytte er det bivirkninger på dem? helt sikkert, men, de har, men de, har du, du om, <laughs> de har ikke lest det drømmer du litt om sånn de har ikke lest pakkningsvelde nei, nei, nei, nei, nei, nei. Ikke, altså. nei men poenget da er at dette her skal holdes fuktig for å sleppe at det kommer in bakterier og, virus. Ja. og det betyr, ikke sant hvis du er veldig tørr i nesa bruk litt sånn nesesprøy ja. saltvann, jeg vil si jeg ja. har kjøpt med aloe vera, for da tenker det er fukt det er så Nå har fått helt opphengt ja. på å drive og fukte neseslimmer og, ja. ja. og så drekke små slurker Av vann og sånne ting ja. Og særlig på fly, hvor det er litt annen sammensetning ja. Ja. Og hvis det er veldig sånn resirkulert Da er mest opptatt av at jeg ikke skal tisse Ja, det, det må, må du slutte med Jeg må ja. revurdere For at man må drekke små slurker ja. i vann For å holde slimmerne fukt Men vad er det med da Fester ikke bakteriene seg, er det ja. sånn? Ja, ja, ja Og da spreker det ikke opp og får liksom i inn... nu så interessant, Pas ja. da? Ja, men jeg, jeg har fått oppheng på det, vet du. Ja, ja, nå er det Så jeg små skjurker <laughs> og sprayer nesa og holder på. Hæ? Kan bli mye av det. Fann, jeg håper ja. at dette går litt over, altså. Ja, ja. Utover nå, for jeg, jeg tror vel at det er helt ille mm. av. Ja. Du, jeg har en liten sånn hemmelighet som jeg har lyst til å fortelle deg i dag. Oh. Og for et års tid siden så, så diskuterte vi dette med sånn kollagen plus. Ja. Du sa jo at du hadde begynt å prøve det. Ja. Det gjorde jeg jo ja. etterpå, ja. og så har jeg aldri sagt det til deg, Nei. og nå har jeg prøvd i mange måneder, og jeg føler det virker. Åja. Oh, har du sluttet med det? Nej men det hjelper jo overhånden ikke, jeg kan nesten ikke gå, jeg, nå. Så det jeg mener jeg har vondt, mindre vondt i kneet, vondt, ja. men det som var litt komisk, jeg jobber jo i et miljø hvor det er fysioterapeut, leger, Kan du si sy Ja, men jeg tørte jo nesten ikke, jeg Nei. sa det i lunsjen. du kan jo spørre, og, hva tror du det gjør? Jeg vet jo hva det mener. Tull? Ja, ja. Jag sa det i lunchen för då var det någon andre som kom in på kollagen sånt för huden. Ja, og så tänkte jag, "Nå ska jag, nu ska jag på det för jag har någon gång förr liksom någon gånger att jag ja, att ja, at behov för att hålla det för mig själv för det bli flaut Så sen, nej, nu ska jag öppet och säga si det som det är. Då hade jag noll blickkontakt med den fysioterapeuten jag har väldigt respekt för. Jag vill inte se på henne för jag skönjer, jag är ju inte dum. Jag skönjer att jag har gått ner i vikt och att jag tränat, mm. så hade det varit mycket lurigare att bruka kollagen plus. Ja. Men jeg føler at det hjelper. Ja, nei, men så fint da. Da må du jo ikke slutte med det i hvert fall. Nei, for da er det trua da. Ja, jeg vet ikke. Skal ikke påstå noe? Nei. Nei da. Nei, nei. Tar det... du det fortsatt? Jeg tar uh, VitaPro. Det vita -programmet. Ja ja ja, det er mycket kollojen i det tror jag. Ja. Men detta jag skulle tro vad sponsa gröten vi är ju inte det. Är vi på... inte säga si det högt? Mm, jo, jo, vi ska stå för tänkte. Ja, men vad ska vi det? För jag är lite av att vara öppen nu. Ja, det är jag och ska syns som vi, vi si det är. Ja. ja. Nej, jag ja, si sånn ja. tar det ja men det är för det har så mycket hem. Jeg kan jo ikke kaste det. Åja, oh, sånn. Jeg har stoppet abonnementet, for altså, jeg er ja. jo en skrall. Ja, det ja. Det er det. Altså, det, det. Nei, nei, nei, nei. Nei, men jeg det, var, det som ble interessant for mig det er liksom det der å... Uh, jeg tror alle mennesker gjør noe de ikke har helt tro på. Ja. som du allerede ja, ja, ja. gjør, fordi at... Ja, ja, ja at det er liksom litt sånn, jo jo, det og tror jeg på og så mange som blir glad nå av de som hører på, som också driver at ja, det er sånn... mulig, altså. og noen ja. som bare rister på hodet og ja. folk jeg omgås med da ja. jo, men altså hvis på en, hvis en uh, tru, jeg, føler virkningen ja. så må det være samme hva den virkningen kommer ja. og da ble jeg opptatt av det, det placebo-effekten ja. hadde det vært sånn at det føler meg litt bedre for jeg drekker to til tidligere og det tidligere. er det vitaminer i det som jeg trenger sånn at det er noe der også ja, så det, det man man bare trupe spesifikt ja. Spesifisk og jeg ja, altså. Jeg ja. vi skal sammenligne det. Nei, okay. men, og det må du ikke slutte med. Nei, nei. spesifisk. Det er veldig lurt. Ja. Men, nei, men for å gå vekk fra den kollagen, så altså var det mer det der med tru på vad som hjelper og at vi gjør sånn. Mm -hmm. Det kunne vært artig visst. Det kunne jeg hatt løst til at noen lyttere sendte på. Hva da? Hva er det du driver med som du liksom egentlig skjønner ikke har så stor effekt, men som du gjør var. Jo men för att du föll att du har en verkan. Ja. Ja ja. Ja ja, ja, ja. ja det kan vara lite intressant. Ja. Ja, det kan ju vara sån ehm på något. tror folk ting. driver med mycket sånt där. Ja. Att ja. ja, ta dricker halvt glas varmt på tom mage eller vad någon folk gör då. Ja. Så, for det ska hjälpa för. Ja, jag vet inte. Men alltså såna ting då. Står på huven när du. Ja. Eller... Ja. Jag ja. vet inte, men mycket sån där. Jeg... Men akurat det med fukt av slimhinner, det har du medisinsk tru på. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja det, og, er og noe... det er noe som jeg egentlig alltid har tenkt så nøye over. Ja. Og og det er et nitidig arbeid, vet du. Ja. Det må det, må, det må ja, glur... tørke ut. Ja, hadde for... ja, det vært å ta i pille hver kveld, men dette her, jeg, jeg, jeg, jeg er stress. Ja. Jeg, jeg, jeg, altså <høy> Ja, da er är ju schistdussel som hjälper. Ja. Inte fukt. Ja, men du får mig. Nu är det ju sån innevär, vet du, ja. vi fyrer och och allt Jeg Jag och känner någon gång vi seriöst jag totalt ut. Ja, ja. Alltså ja, man måste fylla på. Jag måste dricka vatten då, men alltså ja. hjälper det för slimhinnorna att du Ja, det sa ja, du. Ja, ja. ja, du sa ju det. Ja, ja, men liksom det hjälper också för allt, man måste dricka vatten. Ja, ja, ja, man ja. måste dricka nog vatten. Ja. ja, minst 7 glas om dagen. Och stora ja. eller några glas? Stora, vanliga stora eller så halvstora då. Ja. Ja, det är mycket alltså, ja, mycket på det. Ja. Det får folk sån där men men det er bare bara stå på. Jag <laughs> vill se si det så. Sånn. Vad får du vad var du fick lite då? Dille, ja, liksom, og, for, og ja. holde på med seg og fukter slimen ja. tiden. Ja, ja, og så neste gang er det noe annet det, kanskje, ja, ja. som du har kommet på, ikke sant? Ja, og så, så de rekker å sølme meg ikke. Nei, ja. gå på jobben, vet du. Nei, jeg er hjemme mye. og fukter Ja, dag. ja, ja, ta kollagen og holde <laughs> ja. på meg. Ja, ja. Nei, men jeg skal si en ja. ting som et lite tips slut slutt, uh, og det er, jeg rekker å gå på jobben og rekker mye annet også, ja, for eksempel å se på serier. Ja. ja. Så jeg skal bare si, dette er sikkert en kjent, gammel sak for de aller fleste, men The Good Wife. Den er gammel, Grøten. Ja, den er gammel. Og ja, selv men, for meg er den gammel. Men god. Ja, god. Jeg har ikke fått godt på den, siden, og det er her så en god trygghet. Ja. Den er lang. Ja, og veldig repeterende. Her har du å gjøre. Ja. om mat og å Men det er spennende. Å ja, og, men der har du dårlig forbylde, for hun går i høye sko og drakter. Ja. Drakter er ikke feil. Elser å se på det. Hun vil aldri ta på hun, seg joggeskop. Ja, ikke engang. Hun skjener av sted. Sett deg i strikajakker på deg, og som av skjems. Ja. Når du går ja, i de strikajakkene, da er det helt ute på. Der er det drakt med ja. blyant skjørt og ja. høye sko. Sent og tidlig. Ja og rykker ut og på ting. Og tenk å Ja, sånn jeg vasser jo rundt i fikkøfler jeg hjemme. Oi, oi, oi, ja. Ja, for jeg, ja, sånn har du blitt kult. Ja, det gjør hun aldri. Hun strekker seg etter strikkajakken, ja. og da skammer han seg. Tenk å ha hatt på dressjakken hjemme. Ja, ja, og litt sånn smart skjørt. Ja. Alt prikkfri alltid fint på håret, sminken sitter, uansett. Nei, jeg, jeg nyter det. Når jeg går på hjemme, når jeg kommer fra hjemme, ja. ja. ja, så jeg på jeg på tur på har jeg jo bare kommet til det at jeg har hjemmekontor. Uh, nei, jeg tror ikke det var hjemmekonkurrenter er... Ikke røp noe Nei, jeg nei. sier ingenting nei, nei. Men jeg anbefaler alle å ta en kikk på det Jeg synes det er life. en ren nyttelse mm. Ja, for liker tytt der nå ja. Ja, ja. Er det der vi skal nei, avslutte i dag? Vi skal avslutte det, for nå skal jeg Fokter slimme Så jeg blir opptatt litt Ja, og blir nesten nødt til ta doser med kollagen eller? Ja, ja jo, okay. nei, men vi er plutselig tilbake Hej hei, hei.